Я обійшов довгий стіл, сів обличчям до дверей і почав чекати. За кілька хвилин двері відчинилися і до кабінету майже бігом увірвався малюк.